أشهد أن لا إله إلا الله واخده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى علي سيدنا محمد وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Wa al-asri innal insana fi husrin illa al-lazina amanu wa amilu s-salihati wa dawasawu bilhaqi wa dawasawu bilhaqi wa dawasawu bilhaqi wa sadaqa Allah al-Azim Wa qala Rasulullah s.a.w. Ma'ini yudhi Allah bihi khayran yufaqihu fiddin Wa qala Rasulullah s.a.w. Alhamdulillah syukur kepada Allah s.w.t Zat Yamas satu-satunya menguasai seluruh alam yang masih lagi memberikan kesempatan kepada kita untuk kita terus berada di dalam kebaikan ketaatan ini hanya semata-mata adalah rahmat kasih sayang ihsan daripada Allah Subhanahu Wa Taala kita kena lahirkan rasa syukur dalam hati kita dengan perkataan dan dengan perbuatan demi untuk supaya ditambahkan lagi nikmat tersebut dikekalkan nikmat tersebut sehingga akhir hayat kita la in syakartum la aziidannakum lengkap bersyukurlah tambah nikmat mungkin hari ini kita boleh datang minggu depan bulan depan tahun depan belum tentu lagi kita boleh berada di dalam ketaatan. Sebab innamal a'mal bil khowatim. Amal itu eh, lihat akhir dia. Satu orang dalam yang hadis kursi dalam hadis 40 tu. Satu orang tu dia beramal dengan amal ahli jannah. Hatta yakuna bainahu wa illa zira'an sampai dia dengan syurga tu dah satu agak dekat dah maksudnya dah dekat dah syurga wasabaqu wa ada setengah hari kita wasabaqu ada setengah hari wa yasbiqu alaihil kitab maksudnya takdir telah mendahului dia fa ya'malu amal ahlin nar dia pun beramal dengan amalan ahli neraka fa yadkhuluha maka dia masuk neraka sepanjang hidup buat baik taat kan last minute nak mati buat satu amalan yang menyebabkan dia akan dicampak masa neraka itu bermakna su'ul khatimah itu yang kita doa dan doa kan Allah makhtim lana bi husnil khatimah wala takhtim alaina bi su'il khatimah dan di setengah satu tu satu orang tu dia Inna ahadakum inna ahadakum dia yang mana beramal ahli beramal dengan amal ahli neraka hatta yakuna bainahu wa bainaha illa zira sampai dia dengan neraka itu satu aster dan nak masuk dah fa yasbiqu wa tabaqu alayhi alkitab fa jannah fa dia pun last minit dia buat amal amal jannah dan masuk syurga jadi innamal a'mal bil khawatim Ini hadis sahih Bukhari sesungguhnya amal tu dilihat pada akhirnya sebab tu kita kena rasa syukur istighfar sebelum lepas buat amal kita istighfar betul, -betul kita syukur manalah basmain yang kita istighfar kan basmain dustagfirullah lazim kan padahal kita baru lepas buat kebaikan ni kan? Jadi kita kena istiqfar takut-takut amalan kita tak diterima dan kita kena syukur supaya Allah tambahkan lagi kekalkan kita dalam ketaatan sampai akhir hayat. Tak mau jadi macam memang lah last-last minit suruh apa. Nauzubillah. Semalam izin bagi dia kata ada empat golongan manusia. Yang pertama hidup dia taat dan dia disepitkan untuk masuk syurga. Itu so, satu golongan. Golongan kedua hidup dia tak taat dan memang dicipta untuk masuk neraka. Itu dua golongan. Yang ketiga golongan ni dia hidup dunia dia taat, tapi dia tak ditakdirkan untuk masuk syurga masuk neraka. Hidup dia penuh dengan ketatan, tapi takdir dia masuk neraka juga. Sama ada dia akhir dia tu dia dia apa nih buat, buat dosa ataupun dia tak ikhlas ke ataupun macam-macam. Mungkin dia buat ketaatan sepanjang hidup itu semata-mata untuk Bukan kerana Allah lah, kerana macam-macam lah Nak nama, nak, nak, apa, nak harta, nak dunia dan lah sebagainya Takdir-takdirkan Masuk masuk syurga, akhirnya masuk akhah Tapi hidup penuh dengan ketaatan Yang keempat, hidup penuh dengan dosa Tapi diciptakan untuk jadi ahli syurga ya, Macam setengah orang pun Banyak kisah-kisah sahabat Dia bagi contoh semalam kisah Alisa Al Fir'aq kan? kan hidup kan sebelum tu dia orang, memang bukan orang yang sempat Allah. Kemudian akhir-akhir bila dia dah tengok mujizat Nabi Musa beriman kepada Allah, sujud. Sujud tu pun bukan arah kiblat, sujud sujud jelah. Tu beriman. Amanabi Rabb Musa wa Kemudian waktu tu, kena dengan Firaun, dibunuh. Masuk surga Tak sempat buat apa pun. Ah, sepanjang kehidupan tu bukan ahli taat. Tapi ditakdirkan masuk surga jadi mudah-mudahan kita tak dapat yang pertama tadi, yang ke-4 pun okey. Ini ya. jangan jadi yang ke-2 dan 3, 2 tu mungkin tak lah kan. InsyaAllah lah kita ah, sekarang ni kita buat dalam ketaatan, Alhamdulillah. Itu kita kena syukur, istighfar. Syukur, istighfar. Bila kita syukur, tambah lagi nikmat. Nikmat ni lah, ni satu nikmat lah, datang dapat menghadiri pengajian, dapat duduk dalam majlis-majlis, dapat tersemayam, puasa, zakat, haji, Quran, tilawaz, zikir, tahajud, semua tu nikmat. Yang berupa rahmat daripada Allah, taufik, hidayah. Hari ni orang nikmat, dapat duit, nikmat. Ya, dapat kesenangan, kemewahan, harta, oh itu nikmat lah. Ini nikmat, belum besar nikmat, nikmat iman, nikmat islam, nikmat dapat berada ataupun dapat menjalankan ketaatan kepada Allah, dapat belajar ilmu, dapat ni satu nikmat yang besar. Kita kena syukur. Waktu tiap-tiap minggu, tiap-tiap hari, setiap kali nak buka majlis kita kena pesan, pulih kita dengan orang lain supaya yang syukur kepada Allah Taala, syukur kepada Allah Taala. Okay. Uh, <tuh> uh, sampai kan lah semua. Ada tiga masalah, mengapa? Eh? Yang belum diselesaikan lagi. Masalah amin, masalah solat fadak. Kalau dikerjakan pada waktu yang tertentu, apakah ada berubah sama dari segi bacaan. Yang ketiga, masalah tersasul, melatah tengah semayang. Lah. Okay, yang pertama, Pak Amin tu saya cari-cari, punya buka kitab, banyak ada cerita. Kesimpulan Imam Nawawi dalam... Banyak dalam azgal dia beritahu dalam kitab yang ajmuk pun ada dalam kita yang paling panjang lebar. Dia bahas ni dalam kitab dia Tahzibul Asmaul Lurad. Imam Nawawi. Ada empat pendapat pendapat pertama mengatakan dibaca mat dan takfif. Mat panjang takfif itu maknanya mim tu tanpa sabdu masalah dia, saya cari-cari dalam kitab tajwid, dalam kitab kitab, dia tak bahas mat tu mat apa sebab mat, mat dia banyak kan apakah dia mat asli atau mat farai, kalau mat asli dua harikat kalau mat farai yang layak untuk di, apa, kita kelaskan mat lazim lazim kilmi, mukhaffaf sebab sukun jatuh selepas huruf hamzah, dalam satu kalimah jadi mat lazim, lazim wajib tak boleh tak boleh kurang daripada enam Kalau Rahmah sepakat kalau mat lazim wajib lah harakat. Tak baca nenda kan tak salah. Jadi cari-cari saya -cari -cari kita yang ada, yang ada lah. Yang sempat saya buka dia tak tak ada pun satu yang bahas kata mat tu mat apa. Tapi kadang-kadang dia orang biasa tulis yang depan alif tu ada apa? Tanda mat tu kan panjang tu. Itu tanda mat lazim tu kalau nak kata majajiz ke ataupun wajib tak tak tak apa tak, tak sesuai sebab ni sebab dia aminun hamzah alif mim ya nun a maknanya kalau huruf mad jatuh selepas hamzah dalam satu kalimat tak ada tasydid mim dia takhfif sama ada dia mad lazim atau lagi satu mad mah tak ada minggu lepas ke dua minggu lepas kita belajar Huruf Mat jatuh selepas Hamzah. Mat Badal. Kan? Saya ingat? Ustaz? Tapi dia kena ada bubur simbol. Kalau kalau kalau kita kena Mat Badal ataupun Mak Asli lah. Mak Asli ni selai semua huruf. Huruf Mat jatuh selepas huruf biasa jadi Mak Asli. Tapi khusus untuk Hamzah jadi Mat Badal. Mat Badal kan? Betul? Ya Allah eh 98 Ha betul lah Huruf mad jatuh selepas hamzah sama ada alif waw tau ya mad badal mad mad dua harakatnya ataupun tapi selalu tanda bahasa dia boleh bila, bila apa pun kalau amin dia mesti tulis yang tanda tu kan tanda tu tanda enam harakat tu tanda mat mat mad lazim ya kalau sukun jatuh selepas huruf mad dah satu kalimah mad lazim kalimi mukhaffaf wajib nak lah, harakat. Misal tak jumpa satu buku pun yang belum jumpalah dengan tak ada mungkin tak jumpa lagi saya buka dekat 5 6 kitab juga. Kitab tajwid semua saya buka yang yang saya ada. Lah. Kemudian kitab fikah pun dia jumpa hal kita pendapat pertama kita mat dan takhfif. Tak tak tahu mat tu mat. Siapa so, kalau mat lazim wajib. kalau Kelemak pada dua harakatnya tak lebih lebih dua harakat jadi bidah. Ha. Ah itu pendapat pertama Pendapat kedua kata tasar Dengan takfif Pasar ni pendek Yang pertama tadi ikut wazan fa'ilun Fa'alif a'in lam ya Saya belajar, belajar surah dia faham lah Ikut wazan ataupun curak fa'ilun Jadi aminun Aminun fa'ilun Fa'alif a'in ya lam Fa'ilun tu wazan ni. Dan a Hamzah alif mim ya nun kan Aminun Jadi yang itu yang kata mat lah tapi ada setengah pendapat dalam saya tengok dalam tafsir Qutubi dia kata tak ada wazan fa'ilun tak ada setengah ulama kata tak wujud pendapat kedua kata fa'ilun atas wazan fa'ilun maknanya aminun jadi Hamzah tu pendek dia bukan mat kosa, maknanya, amin jadi kalau kita nak kita tengok maknanya kalau ada pendapat jadi pendapat pertama yang kedua ni masyarakat lah, yang satu kata mat satu kata kosa Mat dengan takfif, kosur dengan takfif Mat ni mana panjang eh, kosur maknanya pendek Takfif tu maknanya ringan, tak ada tashdid Pergi mim Jadi Maknanya kalau ikut pendapat pertama yang macam tu Maknanya Kalau ikut wazan Faa'idur, maknanya jadi Aminun Amin Yang min tu mat ada jadi sukun Boleh dua, boleh empat, boleh enam Mim yanun tu kan Mat ada sukun boleh Boleh dua, boleh empat, boleh enam yang a ni senang saya tak pasti apakah yang dimaksudkan itu, Mat badal atau mat lazim kilmi kalau mat lazim kilmi Wajib lah harakat a amin kalau mat badal jadi doa amin itu mana yang pertama kalau yang kedua qasir maknanya amin dia qasir tak, tak ada dua mat makni tak ada hanya hamzah terus mim ya nun amin yang ketiga kata imalah dengan dengan mat Ha, imalah ni kan Yang contoh dalam quran Biasa Bismillahimajreha Maksudnya Amen Seperti tu <laughs> Bahasa Orang putih kan Amen Sebab <laughs> so, dia antara fatah, apa? Antara Fatahah dan Kasarah Kalau dalam bahasa Melayu Macam Antara A dengan I Jadi I nya satay. Bahasa Arab dia tiga je A, I, U Dia tak ada Kita Melayu A, I, U, E, A, O Betul Kita punya vokal kita Kuruf vokal ada lima kan bunyi dia pun ada enam huruf ada lima A, E, -I, I, O, U tapi bunyi ada enam sebab E bunyi dua satu e satu E jadi A, E, -I, I, O, U bunyi A, E, U, E, A, O bahasa Arab tak ada adik wawiyah -waw -waw je huruf vokal dia waktu bunyi pun tiga A, E, U tapi ada satu hukum dalam Quran dia panggil Imalah macam contoh yang khusus dalam Quran tu lah Bismillahimajreha dia baca bukan majri bukan majroh jadi majreh untuk mencontohi satu gerak lah sebab ada satu gerak yang lain Di dalam keratan Sabah tu dibaca baca eh, slang dia lah macam kenapa kan itu setengah-setengah orang baca kerak kan dia baca Imalah jadi penapa ketiga tu Imalah dengan sama ada Imalah daripada Alif ke ataupun Mim Yanun tu saya tak pasti kalau kalau daripada Imalah pada Alif berarti e Kalimalah pada dua-dua sekali Amin <laughs> Allah alam, Dia tak jelas dengan satu perinci ke Dan pendapat yang keempat Yang mengatakan Mat dengan tasjid ha, ya. Maksudnya mim tu bertasjid Jadi mat lazim Kilmi musakal Sebab ada tasjid Jadi amin Ada sabdu dekat mim tu Itu pendapat yang Batal salah dan setengah-setengah ulamak pendapat, kalau siapa baca itu, batal solat dia. Ha, itu pendapat yang keempat. Ingat lagi masa? Yang tanya, -tanya saya kena, orang-orang kata, batal, baca amin. Ha, maknanya kalau dia mentajjidkan mim, maka batal solat dia. Sebab, mentahkan tajjid pada mim itu, salah dan kata khotab. Sebab dia akan membunyi, memberi makna yang lain. Kalau amin tu maknanya, Ya Allah, kabulkanlah salah satu daripada makna dia. Makna amin dia isim fa'al. Isim fa'al ni maknanya lafaz dia isim makna dia fa'al. Jadi amin, ya Allah perkenankanlah. Dia berdoa. Tapi kalau amin tu dia bukan bermakna ya Allah perkenankanlah, makna dia lain. Makna dia satu perkataan yang bukan Al-Quran. Dan bukan doa dan bukan zikir. Jadi kalau kita melafazkan satu perkataan yang bukan Al-Quran, bukan zikir, bukan doa dalam semayang, batal. Jadi tapi umumnya orang awam dalam kitab mungkin tu, semua kata amin. Orang awam mereka kata di dah sendir jadi amin. Betul? Allah Alam lah kitab mungkin tu. Kebanyakan orang awam akan baca amin dengan tajdid. Tapi itu maknanya kalau melamak setengah lama kata batal semuanya. Jadi kita pilih lah. Yang paling masyur dua yang pertama tu Panjang ataupun pendek. Mat atau kosa. Cuma yang tak pastilah mat lazim ke mat badar. Allah, Allah. Tapi oleh kerana dia kata boleh qasar berarti boleh dululah kut. Maknanya badal pun boleh, mat lazim pun boleh. Pasal ada pendapat ulama tentang qasar. Sebab kalau kalau mat lazim dia kalau dah lazim enam panjang nama hari dah tak boleh nak qasar lah. Faham eh? Kita lalu <guluh> detail sangat. Ah, ha, pendapat yang pertama yang kedua masyhur mat dengan takhfif ataupun qasar dengan takhfif. Mat panjang Cuma saya tak pastilah apa, dua harga atau 6 harga. Dan kuasa pendeklah. Tak ada buat tak ada harga. Amin. Kalau, kalau yang pertama kalau mak badal. Amin. Kalau mak lazim. Amin. Yang masyur. Yang awam jangan. Mana anda telah melangkah. Satu langkah keluar daripada alam awam. Eh, depan ni. <laughs> dah tahu dah ada. Tak salah. Ikut awam. Amin bila segala hukum mak kata batal sembang sebab bermakna lain bermakna dia qasidin orang mengaji je lepas tu kalau dia tak niatkan tu doa batal ceputan sebab dia bukan al-Quran alamin tu amin al tu bukan salah bahagian pada surah al-fatihah satu doa yang yang bermakna ya Allah perkenankanlah sebab kita minta dengan qul ihdinash siratal mustaqim minta kepada Allah ya Allah tunjukkan kami jalan lurus Itu doa lah sirat allazina an'amta alaihim ghayril maghdubi anhi waladdallin jalan yang telah orang yang kau bagi nikmat dan bukan jalan yang sesat dan apa ni melencong berarti itu satu doa jadi kita pun amin lah, ya Allah perkenan lah ha, tapi kalau amin maknanya dia bukan doa maknanya dia bukan ya Allah perkenan maknanya dia lain makna berupa satu perkataan yang berupa bukan doa dalam kita tu terdapat qaṣidin jadi bukan mana doa lah. Jadi kalau kita menyebut sesuatu perkara, perkataan yang bukan berupa Al-Quran, zikir ataupun doa dalam sembahyang batal. Saya dah tahu, dah keluar berawam lagi. <laughs> Insya Allah. Itu eh? ya, yang pertama. Yang kedua, apa ni? Solat botol. Dalam azkar Imam Nawawi kata dia kita ber, uh, ber bergantung ataupun mengaktibarkan waktu tersebut persoalan dia solat kodok, maghrib, isyak, subuh yang dibaca kuat pada waktunya tetapi kita ingin kodok di waktu siang katakanlah kita nak solat kodok solat maghrib atau isyak atau subuh di waktu siang yang mana kita tahu kan waktu siang zuhur dengan asal kan dibaca dengan siri perlahan jadi ketika di kodok di waktu siang tu apakah kita ikut zat solat tu maknanya biasa di maghrib isya tu dengan subuh dia baca kuat. Apakah kita kodok di waktu siang tu perlu baca kuat juga atau kita perlu ber ikutkan pada waktu. Waktu tu siang maknanya yang solat siang ni di apa disunnahkan untuk baca pelahan. Kecuali solat tertentu lah solat jumaat, solat hari raya sebagainya yang ada sebut tak terlepas. Imam Nabi kata kat sini memang akhilah lah tapi yang dia kata yang kaul yang azhar Nurik pendapat Imam Syafi'i yang paling paling rajih dia kata tergantung pada Jadi kalau kita kodok Maghrib, Isyak, Subuh di waktu siang, baca perlahan. Dan ketika kodok solat Zuhur dan Asar pada waktu malam, baca kuatlah. Itu untuk solat fardu sajalah. Kalau solat sunat tengoklah kesunahan dia apa. sama je ikut waktulah kut. Kalau dia dia kata buat ikut waktu, ikut waktulah. Tapi kemanyakannya jaranglah macam solat Jumaat tak ada qada. Solat hari raya pun tak ada qada kan. Solat istisqa, solat Gerhana pun tak ada tak ada qada. Dan solat-solat malam yang lain yang yang sunat-sunat tahajud sebagainya dia yang mu'tamad ka oleh antara sir dan jahr. Tengah-tengah. Ha. kalau solat-solat tahajud, apakah dia buat? Kan, malam kan disunatkan macam kuat macam maghrib isyak. Tapi solat-solat apakah disunatkan baca kuat juga? Ataupun dibaca perlahan, Penapa yang pertama kata baca tengah-tengah. Kuat pun sangat pun tak, perlahan macam solat biasa pun tak. Tengah-tengah. Cukup? Faham ya? Eh, Ikut pada waktu. Yang ketiga, masalah tersasun-sasun. Eh? Melatah tengah solat. Oh, dalam masyarakat itu dipanggil panggil sabukul lisan. kadang, -kadang kan, tengah semayang cicak itu, pocot mak kau. Tengah semayang. Tak sengaja tak batal. Walaupun perkataan yang keluar tu bukan Al-Quran. Tapi tak sengajalah. Tak batal lah. Tapi kalau sengaja, batal lah. Kalau berdehem dengan sengaja sampai mengeluarkan dua huruf yang ada makna pun batal. Lah. Bahasa Arab kan ada fi, min, an, ila, Itu kan semua dua huruf ke atas. Jadi kalau kita berdehem terkeluarlah bunyi-bunyi macam tu. Dengan sengaja, batal lah. Semayang kalau dehem yang tak mengeluarkan makna, orang tak faham lah. tak ada masalah itu pun berdehem yang menemakan kita nak baca kan, sangkut je ni balagi <coughs> imam kan ha, itu tak ada masalah dan juga kalau tersasul tersebut setelah tak sengaja macam ha, tadi lah contoh apa ke ricah cik lalu selalu depan semayang oh, oh, orang melatah ni, dia tak boleh ni sikit Kejut sikit dia dia melatah. Yang keluar tu Allah ke sebahagian Allah tak apa. Zikir. Yang keluar tu pocut. Manggau. <laughs> Itu tak. Tak batal. Sebab tak sengaja. Dia punya qayit dia tak sengaja. Sengaja ke tak? <laughs> sengaja batal. Tak sengaja. Tak batal. Kalau... kalau macam menegur imam ataupun menjawab salam, menjemput orang masuk misalnya yang kan. Assalamualaikum, dia tengah selayang. Itu pun kita pun Assalamualaikum dah dua kali. Lepas tu baca satu surah, qulu huwa bisalamin aminin. Masuklah. Kau paham bahasa Arablah. tak paham bahasa Arab dia tak faham pun. Jadi kalau dia jawab semata-mata dia baca kalau dia semata-mata untuk beri jawapan kepada orang tu saja batal semayamnya. Walaupun itu ayat al-Quran tapi dia kena niat untuk baca Al-Quran kalau dia niat bersama-sama tak apa, kalau dia tak ada niat langsung mutlak pun batal ya. sebab dia mesti baca tu sebab orang tu bagi salam kan, tiba-tiba dia pun baca surah tu, sebab dia bagi isyarat orang tu faham masuk lah ulu khulu, habis salam, ni nak dengan salam, dengan selamat tiga tu, Okey eh siapa yang tanya tu dah tu jawab tiga-tiga. Ada. Takut yang pertanyaan tu tak datang. Okey, terus muka surat 185. Hmm? Nombor 9lah. Bismillahirrahmanirrahim. Muka surat 185, nombor 9. Kita masih lagi dalam bab sunat-sunat di dalam solat. Sunat-sunat Ketiga, mengerjakan salat. Yang kesembilan, menurut mengucap takbir ketika berpindah dari satu rukun ke satu rukun. Itu kena kena kena. Ah, ha, siapa yang tak ada buku boleh? Buku Fikah ada nih. Ha. Nak pinjam boleh, nak beli boleh. Bayar sekarang boleh, bayar nanti pun boleh agak dekat belakang tu. Ini dipanggil takbir intiqal. Takbir perpindahan rukun. Banyak orang di sini dia buku. Oh, to Banyak orang di sini dia selalu tersalah cakap, angkat takbir, angkat takbir. Ini bukan angkat takbir, dia mengucapkan takbir. Angkat tangan. Banyak orang dia tersasul lah kat situ. Dah terbiasa kod. Kadang-kadang ustaz ustaz pun angkat takbir, <gong> angkat takbir. Takbiruna boleh angkat. Takbir tu diucapkan, tangan diangkat. Sebab ada hukum yang berlainan. Jadi kalau kita kata angkat takbir nanti, tak semua takbir, tak semua kita ketika, -ketika disunatkan bertakbir tu angkat tangan. Ada juga sami Allah dan pun disunatkan angkat tangan tapi kalau dia kata angkat takbir yang sami Allah dan ahmidah itu kata apa? angkat sami Allah <laughs> angkat tasmi' mengucapkan takbir ini satu sunnah yang lain mengangkat tangan juga satu sunnah yang lain jadi kalau dia kata angkat takbir dia dah menggabungkan dua perkara lah di situ. sebab takbir ada yang wajib, rukun, ada yang sunnah takbir, dua takbir itu lahiram wajib, takbir yang tikol sunnah Ha, angkat tangan tu tu Ada yang tak semestinya apa ni, Takbir ada juga sama Allah Jadi kita berhati-hati lah Kalau kita cakap benda tu Maksudnya, Mengucapkan takbir ketika Berpindah dari satu rukun ke satu rukun dipanggil takbir Intiqal Intiqal Alif nun taqaf lam Taqaf alif lam dia ikut wazan ifti'alan, intiqalan. Kita telah mengetahui bahawa takbiratul ihram adalah rukun sembahyang. Sembahyang tidak sah tanpanya. Apabila anda mula bersembahyang dan bertakbir dengan takbiratul ihram, Maka disunatkan mengucapkan takbir seumpamanya setiap kali berpindah dari satu rukun ke satu rukun yang lain, kecuali ketika bangkit dari rukun. Ketika itu disunatkan membaca: "Sami Allahu liman hamidah, Rabana walakalham. Allah mendengar mereka yang memujinya, Tuhan kami dan bagimu segala pujian sebagai ganti kepada takbir." Ada masalah di sini. Kalau berjemaah, biasanya kalau imam sami Allahu liman hamida, mamung ada apa? Waballakal hamd <tuh> fi tawin. <tuh> kan? Sengaja-sengaja tempat tu dia punya mukabbir dia. Mukabbir dia konon-konon naik ke Mekah lah. Bila imam sami Allahu liman hamida, waballakal hamd. Itu adalah satu kejahilan yang nyata kata Imam Rambi dalam kitab Nihayah. Dalam Mazhab Syafi'i kita makmum mengulangi apa yang Imam cakap. Semalam Al-Falah saya pergi, first time saya dengar mukhabbir dia cakap yang betul. Imam Samaim Allah, dia pun Samaim Allah, Iman Hamidah. Itu betul Mazhab Syafi'i. Yang lain semua dia ikut tigur-tigur je kan. Mekah buat macam tu, dia pun buat macam tu. Dia tak tahu Mekah tu mazhab apa. Kalau dia claim dia mazhab syafi'i, mungkin dia mazhab tu, Allah SWT sangat baik kan. Mungkin si mukhabbir tu dia pun bermazhab seperti orang di Mekah tu, Allah SWT begala di mazhab Syafi'i, satu kejahilan Imam Ramli kita bukan saya. Imam Ramli kata dalam kita ada nihayah. Jadi ketika Imam Sami Allah wa al kita pun um sami Allah wa al anhamidah. Lepas tu baru rubanakan hamd. Dalil panjang lah nak kita punya dalil. Dia ada dalil, kita ada dalil, tapi Imam Syafi'i kata hmm, musalli kamaraaitu musalli So hadis tu dia umum. Jadi maknanya apa imam kata kita kata. tiba tu ada satu hadis gitu, Nabi kata bila imam baca Sami Allahu limidah maka kamu katakanlah Rabbanakalham. Ha. Jadi mak kata Imam Syafie hadis-hadis hurai hadis tu dia bagi komen dia counter balik dia kata Nabi suruh kata Rabbanakalham tu setelah baca Sami Allahu limidah sebab sebelum tu Nabi kata ikutlah imam. Apa imam kata, kata lah. Jadi imam kata sambil Allah, Maka kita pun kata sama Allah. Lepas tu kita jawab lah. Dan lebih pahala segi, Man kana aksaru fa'lan Kana aksaru fa'lan Bukan siapa yang lebih berbuatan atau percakapannya dia Mungkin lebih lah pahala dia. Itu kaedah dalam Dalam Sulfiqah. Oh, Orang-orang kita pernah sampai lah. Kita tanya pendapat dia ni. Ahlan wa ya maulana Nak kena beri ke Tuan al-Badru <laughs> Assalamualaikum ya. Kaifahal Jadi Bila imam cakap Sambil Allah Kita pun Sambil Allah cakap Bukan Rabbanan Al-Qalham Ini bagaimana syafi'i ya Semalam dengar dekat Al-Falah tu legalah. Bayang Bukabil tu insya-Allah diaalim kuat Kalau Tidak ada sebagi sembang tarawih dengan kata-kata dia. Kot, dah, dah sepergi, pun, kata -kata ni, Imam Sami Allah dia Al Rabbana lakal. Ikut Mekah aku lah, pun tak apalah. Dia mazhab tu kan sistem baik. Okey, ini berdasarkan kepada hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa dia berkata 186 Apabila Rasulullah SAW alaihi wasallam mendirikan sembahyang baginda bertakbir ketika berdiri bertakbir ketika rukuk kemudian baginda berkata sami Allah liman hamidah Allah mendengar mereka yang memujinya ketika hendak membetulkan belakangnya daripada rukuk kemudian menyambung rabbana walakal tuhan kami dan bagi-Mu segala pujian Ketika baginda dalam keadaan berdiri tegak, kemudian baginda bertakbir ketika ingin turun sujud, bertakbir ketika mengangkat kepala, ketika sujud dan angkat kepala semula. Kemudian baginda melakukan perkara yang sama dalam sembahyang yang dilakukan sehingga selesai menunaikannya. Baginda juga bertakbir ketika bangun selepas duduk dari tashahud awal pada akhir rakaat kedua. Itu dalil lah. awal tentang angkat tangan tu dia dah bagi awal, awal eh. Dia dah bagi tahu dari masa awal-awal lagi. Eh? Nombor berapa itu? Mengangkat tangan. Bila perlu angkat tangan, bila tak perlu angkat tangan. Ah. Ha. Masa yang pertama sekali tu dia dah bagi tahu dah. Jadi yang perlu angkat tangan ketika kita nak uh, takbiratul ihram tak, tu, sunat. Kemudian nak rukuk angkat tangan dua bangun daripada rokok tiga ketika nak sujud tak perlu angkat tangan kemudian bangkit dari sujud duduk jalan uh, bayar, apa ni, jurus bayi sajidatain tu pun tak perlu angkat tangan bangkit daripada sujud lakan pertama tadi duduk sekejap, jurus istirahat lepas tu berdiri masuk-masuk lakan kedua, tak perlu angkat tangan macam mana? Berdiri kerubak, angkat tangan. Daripada selepas baca surah tu, ataupun imam baca surah, waktu nak rokok, angkat tangan. Allah Akbar, angkat tangan. Untuk setiap rakan. Bangun daripada rokok pun, untuk setiap rakan. Cuma nanti bangun daripada sujud apa ni kedua dan duduk sekejap judus istirahat tu, waktu nak naik rakan kedua, tak perlu angkat tangan. Tapi rakan kedua, kalau dia tiga atau empat rakan lah, subuh takde lah, lepas saya awal, lepas lawat, maka naik kan, nah itu angkat tangan sunnah, Hagrid Isya' Duhur Asar sunnah kan angkat tangan kemudian itu sahajalah, selain daripada itu tak ada tapi takbir setiap kali perpindahan takbir, sebab tu bila kita tak boleh kata angkat takbir, kalau kita kata angkat takbir, takbir mana boleh diangkat tak begitu diucapkan. Jadi kat situ orang akan confuse angkat takbir. Angkat tangan lafazkan takbir. Pak tak semestinya ketika melafazkan takbir itu angkat tangan dan tak semestinya ketika angkat tangan tu melafazkan takbir. Ketika sami Allahu anhamida angkat tangan tapi tak melafazkan takbir, melafazkan tasmiat sami Allahu anhamida dan ketika bangun untuk sujud, duduk sujud balik kita melafazkan takbir, tak angkat tak angkat tangan pun jadi kesitu situ term kena betul-betul lah melafazkan takbir ataupun mengucapkan takbir dan itu satu kesenahan yang lain dan apa ni mengangkat tangan ataupun rafakun iadain itu satu sunah yang lain kebanyakan saya tengok baca di facebook tu lah angkat takbir, angkat takbir, angkat takbir dah pernah sekali tu saya tegur seorang tu tapi ya Allah malam dia terlupa tu takam eh dia tak setiap kali angkat uh, baca takbir tu tak angkat tangan dan tak semua angkat tangan tu baca takbir Faham? Yeah. Kalau kita masbuk Imam rakat pertama atau kedua kita bawa pertama Ataupun imam rakat ketiga kita bawa rakat pertama ataupun, ataupun imam rakat keempat kita bawa rakat pertama kan Kita disunahkan ikut imam apa sahaja yang imam baca kita bawa sunah baca Misalnya kita imam dah rakat keempat kita masuk Imam dia lagi tahiyat akhir, tasya sa pun selawat, kemudian imam bashar lepas baca patah habis tahiyat tu siap baca lagi tiga doa yang sunat tu kan. Pun kita disunatkan untuk membaca semua. Macam orang kunut ah sembang subuh kan, imam kunut kita pun kunut juga. Walaupun kita masbuk bawa satu rakaat. Jadi kita masbuk ni, kita kena ikut apa saja rakan tu. Kalau imam waktu tu disunatkan angkat tangan dia pun angkat tangan. Cuma nanti bila dah salam, ha, bila imam dah salam kita dah terpisah berimam lah. Jadi lah salam. Jadi kita tengok kalau rakaat yang kita nak naik itu rakaat keberapa? Rakaat yang kita nak naik itu kalau rakaat yang di situ disunatkan untuk angkat tangan. Misalnya rakaat masuk rakaat ketiga kan? Ha. Maka kita disunatkan untuk angkat tangan dan disunatkan juga sebut Allahu Akbar. Tapi kalau bukan rakaat yang disunatkan untuk mengangkat tangan. Kita tidak disunatkan angkat tangan dan tidak juga disunatkan sebut Takbirin Tikal. Pasal apa kita dah sebut dah tadi? Waktu kita imam tahiyyat, kita tak sepatutnya tahiyyat. Misalnya kita masuk satu rakan. Sepatutnya kita nak masuk rakan kedua. Tapi kan imam tahiyyat akhir. Hey. Kita masuk. Kita ikut imam. Duduk tahiyyat akhir. Hey. Disunatkan baca. Tahiyyat akhir hey. sampai habis. Sampai doa-doa. tu Allah makinizam tu nafsi tu. Semua baca. Sampai imam salam. Jadi kita tak perlu sebuah Allahu Akbar pun. Tak disunatkan solat Allahu dan tak disunatkan tangan berdiri tu. Terus kiam baca fatihah. Faham? Clear eh? Clear? Clear? Sekali lagi ulang Sebagai masbu Walaupun kita berbeza rakaat dengan imam Tetapi kita disunahkan untuk melakukan Apa yang disunahkan bagi imam Ikut pada imam Walaupun kita masih rakaat kedua ke Pertama ke ketiga ke Imam dah rakaat keempat Kita akan buat apa yang disunahkan untuk Imam melakukan uh, Perkara yang sunah dalam rakaat keempat Tasyahud al-hiq Doa lepas tu pun disunahkan juga cuma nanti bila kita dah berpisah kepada imam, imam dah bagi salam kita nak naik tengok rakam berapa tu yang kita nak sambung, kalau kita satu maknanya nak naik jadi dua lah, nak naik jadi dua tak disunahkan kita angkat tangan dan tak perlu cak takbir nanti kor kalau tadi kita dah sebut dah Allahu Akbar ketika imam bangun daripada tahiyyat kalau kita sebut lagi pula nanti jadi dua takbir sebab kita sepatutnya rakam kedua tapi kalau kita ikut imam kita duduk tahiyyat, tapi sunah juga baca tahiyyat Cuma nanti iman AS tak perlu berangkat. Allahuakbar naik. Kecuali kalau rakat ke. Kalau ketika itu kita berada rakat kedua. Kalau kita nak naik sambung rakat ketiga. Ha, itu disunahkan untuk tak berlainan dan angkat tangan. Faham eh? Hmm. sunatkan sujud sawi untuk imam yang tak melakukan sunat abad I kita buat sunat abad imam tak buat sunat abad, pun kita disunatkan sujud sawi dan nanti-nanti ada nanti ada bahagian-bahagian yang mana kita boleh tak ikut imam pun boleh contoh kalau macam kunut kunut imam kalau macam imam tak kunut kita boleh kunut Ha, tapi dengan syarat tak ada syarat adalah tak boleh tertinggal tak boleh nanti macam kita kita solat dengan mazhab Hanafi misalnya kan dia kan dia terus tapi kalau mazhab Hanafi punya imam yang yang yang alim dia tahu ada makmum Syafie belakang dia akan panjangkan i'tidal zikir dia akan panjang sujud pertama supaya orang mazhab Syafie makmum Syafie ni boleh sempat baca kunut kemudian kita terus disunatkan juga kita sujud sahwi sebab dia tak baca kunut ha, tapi kita dah baca kunut ni kan kesalahan tak mana kesalahan imam pun kita bukan salah sebab kunut ni sengaja atau tak sengaja meninggalkan kunut disunatkan sujud sahwi tu sunat jelah ah ha, tak apa pun tak apa tapi jangan membual lah ha, sebab orang yang ikut betul-betul 100%, -100 ni kurang sangatlah ha, itu kalau imam tu apa ni ha, Hanafi kalau imam Syafi'i sendiri pun dia misalnya dia Syafi'i dia tak baca kunut dia lupa dia tak sujud sahwi pun kita sunat sujud sahwi kita sunat sujud sahawi. Sebab imam lupa. Dan sujud sahawi ni boleh sebelum salam. Selepas salam pun boleh. Kalau kita terlupa, lah misalnya. Dah salam. Alamak. Taju sahawi. Sujud betul dua, dua kali. Lepas tu salam. Okey. Itu ada bab dia nanti. Bab antara makmum. sebelah jemaah lah, Antara imam makmum dengan imam. Itu bab yang paling-paling rumit sikit dalam mazhab Shafiq ni. Pasal ada pasal fatihah, pasal ada ada benda-benda yang mazak-mazak lain dia tak buat. Tapi mazak-mazak kita buat, wajiblah pula tu. Ha, jadi bila ada clash antara makmun dengan imam tu masalah besar. Apalagi masalah masbuk ni kan. Ha, itu akan dibahas dalam solat insya Allah Secara detail. Jadi yang tadi apa? Takbir intikal. 10. Membaca tasbih ketika rukuk dan sujud. Caranya ialah apabila dia telah tenang, tetap dan tenang dalam keadaan rukuk maka dia berkata Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdih. Maha suci Tuhan yang maha agung dan segala puji baginya sebanyak tiga kali. Dan ketika sujud dia membaca Subhana Rabbiyal Alam wa bihamdih mahasiswa Tuhan ku yang maha tinggi dan segala puji baginya sebanyak tiga kali ini adalah sekurang darjat kesempurnaan dan sekiranya dibaca lebih daripada tiga kali maka ia adalah afdal lebih hafdal bolehlah nak baca seribu kali pun boleh tapi jangan jadi imam jangan kau jadi imam kau baca sekatuh kali ma'um tunggu ni apa hal imam ni Afatana, eh, macam mana yang dia Mu'az bin Jabal, satu ni dia jadi imam Isya. Dibacanya surah Al-Baqarah. <laughs> jadi muamum ni Yasin ke baqarah Yasin dah. Eh? Yasin. Jadi muamum ni dia ulama, dia tak larat, dia mufaraqah, lepas tu dia dia, dia sembang seorang-seorang, dia balik. Lepas tu ada orang report kepada Mu'az bin Jabal, nanti masjid jadi imam. Waktu Mu'az kata, "Ah itu orang munafik tu." Waktu berita tu sampai dekat orang tu, jadi dia tak puas hati ya? dia pergi mengadu ke Rasulullah dia kata ya Rasulullah ni misal muas dia kata saya ni munafik dia semayang baca yasin saya dah lah siang sepanjang hari tu saya bencangkul kan letih penat saya ni pekebun. Waktu nak semayang isyak dengan balik nak rehat dia pergi baca surah yasin juga <laughs> jadi saya pun farakah jadi sebab saya tak lah kan ikut dia kan jadi Nabi kata Mereka panggil Muaz ha, Lepas tu Nabi kata Afatanah Macam ayat tu Eh Muaz apakah kau ingin apa ni, Menyebarkan fitnah Wahai Muaz Nabi kata Kalau kau jadi imam Semangat insya'ah Baca Wahsyam sebuah ha Haha ke Atau Walai liza yaqsyah ke Cukup ha, Jadi kalau kau jadi imam Tiga kali juga Baca Subhanallah bin azim tu Tiga kali juga lah sunat sunnah tahajud Tengah malam Sekatus kali ke Sekibu kali ke buatlah. Tapi masalah dia betul 9 tajuk sekali dia baca. Bila jadi imam, kau main 5-6 kali baca. <laughs> tak sempat pun. Tajuk jugalah kan. Jadi ketika kita solat sendirian, bolehlah dia yang sunnah tu 3, 5, 7, 9. Tapi yang 10 itu ada, ada yang kata 10 pun. Apa ni? Sebab dia walaupun genap tapi dia ada kelebihan tertentu lah, 10. Tidak syaratan kamilah kan. Ha, kalau siapa ni, Umar Abdul Aziz, dia baca 10 kali. Dia baca 10 kali. Ha, dan yang makmum-makmum dia kata, Tidak aku pernah melihat seseorang yang lebih mirip solatnya kepada solat Rasulullah melainkan beliau ni lah, Umar Abdul Aziz ketika dia jadi imam dia baca 10 kali, Sewek, setengah rewet kata dia baca 10 kali jadi setengah rewet kata bagus baca witir, maknanya 3 ke 5 ke 7 ke 9 ke 11 ke tapi 10 pun disunakkan, ada rewet kata boleh baca 10 kali jadi kita semangat tajuk baca lah 10 kali ke, 33 ke, 100 ke waktu sujud tu lah oh. sujud terakhir tu baca lah 100 kali subhanallah <laughs> rupiah ala rupiah amli baca 100 kali waktu sujud waktu cubalah, nanti tengok apa jadi nak tahu? buat tahu man lam yazuk, man lam ya'arif, maksudnya? betul man lam yazuk, lam ya'arif siapa tak mana kasi, saya tak faham lah. cuba, sahajud tu sujud lama-lama, oh, nanti dia dapatlah. lah, dia dapat tu dia tak nak tinggal sahajud dah. Terus oh, sahajud Lima imam abun ifah 40 tahun Wuduk solat isyak semayang subuh dengan wuduk solat isyak maknanya tak pernah tidur dah dapat lah sekalaman syafi'i bagi tiga depan isyak sampai subuh tu bagi tiga dia mengatakan tanah ilmu semayang dengan dia rehat sekejap macam-macam lah. at least dua reka'an lah. setengah, setengah jam ke sebelum subuh insyaAllah eh lah. Nombor sebelas ni kita semula nak sambung ke? Oh dah. Ajah. Tasrif lain. Kami nak istifadahalah kan, kesenang kan nak dapat nak datang Johor di Perglantan ni. Saya tak dia-dia minggu dah nak boringlah. Okey, nak sambung boleh ataupun nak nak cakap apa-apa nak nak terigi ke, nak nasihat, nak bayar ke, nak apa ke. Nak nasyid pun okey. Tak hadir, kasih dah, silakan Boleh? Terpulanglah, kalau orang-orang nak sambung nombor 11 ni Pakai sunat dalam salat je lah, mudah je kan Nombor 11 tu Kita tawukul kat situ, kalau orang nak, nak sambung Biar dia sambung, kalau dia nak Nak apa nak nasyik pun boleh tak apa. Fadal